بخلق عظيم, عظيم وطهر حباه ذر القمة. القمة هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشاد إلى الجنة آه. أحب إلي من العالمين اهلي ومالي ومن مهجتي صلاه عليني وعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu sallallahu alihi wa alihi wa selam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.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 Dragi poštovani gledalci, draga braća muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u naš novi serijal emisija Upoznaj svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa alihi wa salam. U ovom mjesecu, uz Allahu uđalla wa ala, dozvolu, družimo se s govorom o našem poslaniku i miljeniku Muhammedu alaihi salatu wa salam. Kako bismo ga što je god moguće više upoznali, kako bismo ga bolje upoznali i kako bismo bili svjesni ove Allahove neizmjerno velike blagodati po nas. Kada nam je poslao zaposlanika svoga najboljeg groba, najbolje stvorenje i zasigurno onaj koji bude slušao o životopisu, o životu i dijelima, Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasallam iščitavao knjige, o njemu zasigurno nestrpljivo će iščekivati svako novo kazivanje, sve jednu novu knjigu, svaku novu stranicu i sl. Nemoguće je da čovjek nakon pročitanih knjiga, nakon saslušanih kazivanja, predavanja o Allahom poslaniku alihi wasallam ne zavoli to Allaho dželavala najbolje stvorenje. Allah subhanahu wa ta'ala poslao ga nam je kao milost ne samo nama, već svim svjetovima. Poslao ga je kao milost svim svjetovima i ljudima i džinima, od ljudi i vjernicima i nevjernicima, i pobožnim, bogobojaznim i grešnicima i nađijama i sličnima. Zatim svim drugim svjetovima kao što ćemo uz Allahu dozvolu, ako Bog da imati prijeliku čuti u ovim našim emisijama. Poslao ga je kao milo svjetovima. Da svjetove, naročito ljude, izvede iz nepravde, obožavanja ljudi u pravdu, obožavanja gospodara ljudi. Allaha jednog jedinog koji jedini zaslužuje da se obožava i svake druge nepravde u svaku pravdu. Allah subhanahu wa ta'ala ga je odabrao kao jeli, najboljeg poslanika, vjerovjesnika i s njim je zapečatio, zapečatio vjerovjesništvo. Pomogao ga je u širenju njegove poslanice i on, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa salam, zasigurno kao nijedan do tada vjerovjesnik i poslanik obavio je obavio je svoju zadaću i svoju misiju. Bio je poseban u svemu. A ono što ga je učinilo Allahum subhanahu wa ta'ala najboljim robom i najodabranijim stvorenjem, jeste zasigurno njegov odnos, odnos Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam prema svome gospodaru Allahu jalla wa ala. Ono što ga je činilo posebnim i zbog čega je Allahu subhanahu wa ta'ala najbolji rob, najodabranije stvorenje, jeste njegov odnos spram Allahom subhanahu wa ta'ala kako na koji način Muhammed sallallahu alejhi alihi wa, ala wa sellem obhodio se prema svom gospodaru o tome poslušajmo nešto u ovoj emisiji. Muhammed alejhi salatu wa salam, bio je najbogobojazniji čovjek, najbogobojaznije stvorenje. Najviše se od svih bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, strahovao od njega, najviše se nadao njemu. I najviše je volio Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Njegovi najdraži trenuci u životu bili su trenuci osame sa Allahom subhanahu wa ta'ala kada bi se osamljivao sa svojim gospodarem, razmišljao o njemu, njegovim stvaranjima, njegovim stvorenjima. Kada bi ga dozivao, kada bi iznosio svoju potrebu prema njemu, iskazivao svoju poniznost, svoju skrušenost pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Dobro nam je poznato, prije nego li je i postao poslanik i vjerovijesnik od Allaha, određene dane i određene noći povlačio bi se u pećinu hira, I tamo bi na tada sebi svoje vrstan način obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada ga je Allah djel'ovala učinio poslanikom i vjerovjesnikom, tada njemu najdražiji trenuci bili su trenuci osame sa Allahom subhanahu wa ta'ala u kasnim noćnim satima na teheđudu, na noćnom namazu, kada bi ponizno stojao pred svojim gospodarem dozivao ga njegovim uzvišenim govorom, Kur'an i Kerimom. Na seđdi iznosio svoje potrebe Allahu subhanahu wa ta'ala. Svjedočio da je Allah djelavala onaj pomoću kojeg obstoje nebesa i zemlja i sve što je na njima. Onaj čijim nurem, svjetlom biva obasjano sve što je na nebesima i na zemlji. Onaj koji je zasigurno istina i susret s njim je zasigurno istina. Nakon što ga je Allah subhanahu wa ta'ala učinio poslanikom i propisao mu obavezni namaz, fard namaz, pet dnevnih namaza, pet namaza u toku dana i noći, on je rahatluk, najveći rahatluk, najveće uživanje osjećao upravo u namazu. Svaki narodni namazki vakat željno je iščekivao tragao je za namazom, žurio i žudio za namazom kao što i novorodjenče žudi i žuri za, majkom, za svojom majkom i majčinim lijekom. Iščekivao bi namaski vakat kao što iščekuje žedni ko će mu se pomoliti s čašom vode. Dakle, najveće uživanje, najbolji rahatluk, Najbolji odmor osjećao je u namazu i to je i obznanio rekaoši i slast moga oka, moj rahatluk, moje uživanje jeste u namazu. To mi je dato u namazu. Zašto? Zato što je čovjek u namazu najbliži svome gospodaru. Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa selama žudio i žurio da bude stalno u blizini svoga gospodara. Putem namaza, ali putem i ostalih ibadeta. Pogledajmo koliko je samo žurio za blizinom svoga gospodara putem posta. Postio je često, mnogo je postio, toliko da su njegovi ukućani rekli da neće prestati s postom. Također, postio je uzastopno, kako se to kaže, visal, post, visal, postio je uzastopno, neprekidajući s postom, iako je dakle, drugim svojim ashabima takav post zabranio. Kako nam prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'alan, da je Allaho poslanika alihi salatu wasalam zabranio da se uzastopno posti neprekidajući neprekidajući post. Pa mu jedan od njegovih ashaba rekao, ali Allaho poslanike ti postiš, ti nama zabranjuješ, a ti postiš. Pa je rekao, a ko je to od vas poput mene? Ko to od vas? Imali nekoga od vas da je on poput mene, doista ja spavam, a moj me gospodar hrani i boji. Allahu poslanik, selam ustrajavao je u noćnom namazu, ustrajavao je u postu toliko da kada slušamo ili čitamo o tim njegovim ibadetima ne možemo ostati ravnodušni, ne možemo ostati, a da iz dubine svoga srca ne kažemo doista te Allahu poslaniće, mnogo, mnogo volimo. Nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam oprostio sve grijehe, nakon što ga je pomogao u svojom pomoći, dao mu jasnu pobjedu nad nevjernicima, dao da ljudi ulaze u vjeru, islam, u skupinama, a shabi su pomisli da će tada Allahu poslaniku alaihi salatu alaihi wa sallam malo popustiti u svojim ibadetima, malo više se odmarati i slično. Zaboravili su da se miljenik Muhammed Mustafa alihi salatu najviše odmarao u ibadetu. Ashabi su tako smatrali. Sada, kada su mu oprošteni grijesi, zbog čega toliko da kvanja, zbog čega toliko da posti, zbog čega toliko da poziva, ljudi ulaze u skupinama u Islam. Kaže nam naša majka, majka vjednika, Aisha radijallahu ta'lanha, Allaho poslanike, alihi salatu wasalam, znao bi noću toliko dugo klanjati da bi mu skoro pete počele pucati od dugog stojanja. Upitala sam ga, Allaho poslaniče, zbog čega to činiš kada su ti oprošteni i prethodni grijesi, oni grijesi koji su ih, ako si ih učinio, i eventualni grijesi u budućnosti, ako ih učiniš, pa je rekao Efela ekunu abden šekura, zar da ne budem zahvalni rob. Zad ne budem zahvalni rob. Na drugoj strani bilo je ashaba koji su nastojali da budu kakav je bio i Allaho poslanik Muhammed alaihi salatu osam. Da ga slijede u tome. Međutim Allaho poslanik alaihi salatu osam to je činio iz ljubavi to je činio iz žudnje za svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa im je pojasnio da bogobojaznost Praktikovanje vjere dini Islama ne zahtijeva od ljudi da se ostave u potpunosti Dunja Luka. Pojedini ashabi htjeli su da budu kakav je bio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam makar po cijenu da se ostave u potpunosti Dunja luka. Pa im je poslanik Muhammed alaihi salatu wa sallam pojasnio da biti musliman ne znači da se moraš ostaviti Dunja Luka u cijelosti. Enes ibn Malik radijallahu ta'an spominje nam da su trojica ashaba Allahov poslanika alihi salatu waslam došli kućama i suprugama Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa salama. poslanika. Pa su ih upitali za njegov ibadet unutar kuće. Šta to čini Allahov poslanika alihi salatu waslam izvan kuće kada izađe među ashaba, oni su to pratili, znali su i povodili su se za njim. Međutim, šta to čini unutar svojih kuća koliko klanja, kako klanja, posti ili kakve druge ibadete čini uči Kur'an i slično, pitali su supruge Allahovog poslanika, salatu, pa kada su ih one obavijestile, ashabi rekli su nakon toga. Jedan od njih je rekao, doista ja nakon ove noći nijednu noć neću više provesti u spavanju, neću spavati. Od večeras ja nijednu večer neću spavati, već ću provesti u namazu, klanjati ću. Dugo ću klanjati. Drugi je rekao, ja od sutra neću više ništa jesti, postiću svaki dan. A treći je rekao, a ja se neću ženiti ženama, neću se približavati ženama, neću se ženiti, već ću se posvetiti i badetu u cijelost u potpunost. Kada su te riječi dospjele do Allahov poslanika, Mohameda sallallahu alihi wa alihi wa sallam rekao je O ljudi, doista se ja najviše bojim Allaha od svih vas. Ja ga najboljem pozdajem, ali ja i jedem i postim. I klanjam, i spavam, i ženim se ženama, pa onaj koji nije zadovoljan mojim životom, onaj koji nije zadovoljan mojom praksom, onaj koji nije zadovoljan mojim sunetom, felej se minni, taj nije od mojih, taj nije od mojih sjedbenika. Također, Aisha radijallahu ta'ala anha pripovijeda da je jedne prilike Allah, poslanik alihi salatu wasalam, ušao kod nje i zatekao je jednu ženu kako sjedi sa Aisha radijallahu anha, pa ju pitao Aisha ko je ova žena? A ona je rekla to je žena o kojoj se priča Jer toliko i toliko klanja, nakon čega je Allah, poslanik alihi salatu sam rekao uf, na je da činite ono u čemu možete ustrajati. Na je da radite ona dijela koja možete dugotrajno nositi, raditi ih dugo. Neka svako od vas čini ono što je u mogućnosti, da dugo to čini, jer doista Allah subhanahu wa ta'ala neće se okrenuti od vas, Sve dok se vi ne okrenete od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allaho poslanika alihi salatu wa je pojasnio dakle da nema pretjerivanja, nema opterećavanja, već ono što činiš, to treba da činiš s ljubavlju. To treba da činiš iz dubine svoga srca, da te postiče ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da te želja za Allahom blizinom postiče na ibadete, makako oni u datim situacijama bili bili teški. Sve što je doživljavao i proživljavao Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasallam, bilo to od blagodati ili iskušenja, on je to smatrao Allahovom dobrotom po njega. Pa kada bi se našao u iskušenju, kada bi ga spopale te gobe, ne problemi, kao i svakog čovjeka, on bi se strpio na tome i zahvaljivao bi se Allahu džel lovala što ga je učinio strpljivim. Ne bi se žalio na iskušenja. Ne bi se žalio na ne probleme te gobe, već bi zahvaljivao Allahu subhanahu wa tala što ga je učinio strpljivim. Kada bi dugo ibadetio, kada bi ga Allah djel lavala podržao u ibadetu, da dugo klanja noću, da uči Kur'an i ostalo, tražio bi oprosta od Allaha subhanahu wa tala. Subhanallah, gdje smo mi? mi da klanjamo noću dva, tri sahata, za nas bi sutradan znao cijeli dunjalu. Međutim, Allaho poslanika, alihi salatu, i pored toga što je tako dugo klanjao u noću da su mu skoro pete počele pucati od dugog stojanja, nakon što bi završio s namazom, tražio bi oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Činio bi stikfar, bojeći se da u dovoljnoj mjeri na ispravan način nije bio u ibadetu, nije obavio taj ibadet. Nakon smrti Hatirija radi Allahu ta'ala anhaa, odlazi u taif, da poziva stanovnike taifa, njegove uglednike i sve druge ljude, nadajući se da će mu se odazvati, da će prihvatiti islam. Pa nije prošao ni pored jednog naselja, ni pored jednog plemena, ni pored jednog uglednika do taifa i u taifu, a da ga nije pozvao islam. Međutim, niko od njih nije mu se odazvao. I ne samo to što nisu prihvatili islam, već sakupili su svoje najgore stanovnike, sakupili su ološ, poredali ih u dva reda, onim putem kojim trebao je Allaho poslanika alihi salatu veselam izaći iz tajfa. Oni kamenovali, pa su ga vrijeđali, psovali, proklinjali. Kamenovali su ga toliko da su mu okrvavili njegove noge, njegove pete, njegove stopala. Njegova stopala bila su oblivene krvlju, toliko da su mu sandale, da su mu nanule bile sve od krvi. Međutim, i nakon toga, Allahov poslanik Muhammed wa brinje se kako Allah djelvala, njegov gospodar ima mišljenje, kako ima mišljenje o njemu. Šta će Allah reći za njega? Ne za te ljude koji su tako postupili prema njemu. Kao što nam je poznato, nakon ovog događaja, kada je Allah, poslanik alihi salatu, sam izašao iz tajfa i sklonio se u jedan palmovnik, dolazimo u Melek Džibril s Melekom brda koji je zadužen za brda i kaže, o Muhammede, samo reci, ako želiš da ja ova dva brda, između kojih je tajf, ako želiš da sastavim, da ih sastavim, da uništim, pa kaže, ne, nikako. Možda će Allah subhanahu wa ta'ala dati da nasljednici ovoga naroda, da potomci njihovi budu vjernici u Allaha, budu oni koji će iskreno obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nakon toga rekao je izrekao svoju poznatu dovu, uputio Allahu subhanahu wa ta'ala dovu, Allahu moj, ja ti se jadam zbog svoje slabosti, zbog svoje nemoći, zbog poniženja, Allaho moj, ti si gospodar potlačenih, ti si moj gospodar, kome ćeš me to prepustiti? Da li dalje onome koji će me tlačiti, koji će imati vlast nadamnom, kome ćeš me to prepustiti? Međutim, ako ti nisi srdit na mene, onda meni nije ni važno. Onda mi to nije ni važno, subhanallah. Čak dakle u takvom stanju, sav izranjavan, ponižen na neki način, Kaže Allahu subhanahu wa ta'la, obraća se svome gospodaru, ako ti na mene nisi srdit, onda mi nije, onda mi nije ni važno što se desilo sa mnom. Kada mu je umro sin Ibrahim, umire mu sin Ibrahim, koliko je imao godina? Sin Ibrahim, sin Allahu poslanika, alihi salatu sam treći, sin Ibrahim, koji mu umire nakon što su mu umrla prva dvojica sinova. Kasim, i Abdullah treći Ibrahim umire i on, treći sin umire u kojem dobu svoga života u osamnaestom mjesecu kada je imao godinu i po dana umire je na rukama Allahov poslanika alihi salatu, sam, pa kaže o Ibrahim obraća se svome simčiću doista je oko suzno i doista je srce tužno I doista smo mi, o Ibrahim, žalostni zbog rastanka s tobom. Međutim, ne kažemo, osim ono što je preporučio nam naš gospodar, ono čime je zadovoljan naš gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala. Nećemo se srditi na Allahovu odredbu, već smo zadovoljni Allahovom odredbom. Poslušaj još nešto o odnosu Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam prema svome gospodaru. I nemoguće je da čovjek sluša sve ovo, a da ostane ravnodušan. Allahu poslanik alaihi salatu sa mnogo je plakao. Često su mu oči bile orosene, orošene suzama. Jedne prilike, Abdullahu ibn Mas'udu, svome plemeni Tomashabu, kaže uči mi Kur'an, uči Kur'an. Pa kaže Abdullah, Allaho poslaniće, zar da ja tebi učim Kur'an, a tebi je Kur'an objavljen. Kaže, uči, jer doista ja volim da slušam učenje Kur'ana od nekoga drugog. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, učio sam Kur'an i učio sam suru en nisa sve dok nisam došao do Kur'anskog ajeta, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَا لَا هَأُولَي شَهِيدًا kako li tek biti stanje kada mi protiv svakog naroda dovedemo svjedoka, a tebe dovedemo protiv ovoga naroda. Tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovoga naroda, pa mi je rekao, kaže Ibn Masaud, stani. Pogledao sam njega, a njegove oči su bile ispunjene suzama. Mnogo se stidio svoga gospodara, Allaha Čella vala. Mnogo se stidio i u tome je bio primjer čak i vjerovjesnicima i poslanicima. U noći mi rađa, kada mu je propisan obavezni namaz. Kao što nam je poznato, propisano mu je na početku 50 namaza. Propisano njemu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i njegovom umetu. Dakle, nama, muslimanima, da klanjamo 50 namaza danas, u toku dana i noći. Tada mu je Allah, djelala, propisao 50 namaza. Pa vraćajući se od Allaha, djelala, prošao je pored Musa alaihi salatu wa sallam i obavijestio ga. Šta mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao? Pa kaže, vrati se svome i traži da ti olakša. Nećeš biti u mogućnosti ti, tvoji sljedbenici, da klanjate toliko tokom dana i noći. Pa se vratio. Jedan put. Traži olakšanje. Pa drugi put. Traži olakšanje. Treći put traži olakšanje, sve dok Allah subhanahu wa ta'ala nije smanjio na pet. Sve dok nije smanjio na pet namaza. Kada se sa pet namaza vraća Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam od prolezi pored Musa i obavještava ga da mu je smanjio na pet namaza, kaže Musa vrati se i traži olakšanje, da olakša tvome ummetu neće biti u stanju u mogućnosti da klanjeju ni pet namaza. Pa kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, molio sam svoga gospodara da olakša mome ummetu sve me više nije postalo stiti. Sve dok se nisam postidio svoga gospodara i sada ja zadovoljno prihvatam ovih, ovih pet namaza. I svog odnosa prema Allahu Đalla Vala najviše je volio da se doziva po nadimku Allahov rob, Abdullah, Allahov rob i svima je davao do da je on Allahov rob. Nije volio da se hvališe, niti je volio da ga neko drugi hvali, da ga neko drugi uzdiže. I to je nastojao da usadi u duše svojih ashaba, da poduči svoj umme, da je on samo Allahov rob. Podučavao je svojim riječima i svojim dijelima. ashabeo oko sebe, da je on samo Allahov rob i njegov poslanik. Pa kaže nemojte me uzdizati kao što kršćani uzdižu i sa sina Merijaminog, doista sam ja samo Allahov rob i njegov poslanik, pa vi recite Muhammed je Allahov rob i Allahov poslanik. Druge prilike dolazi među iskupljene ashave. Oni su se iskupili i isčekuju Allahov poslanika, a .s. A .s., pa kada su ga ugledali da dolaze i skaču na noge, ustaju pred njim pa kaže ne ustajte preda mnom. Ne ustajte kao što ne arapi ustaju jedni drugima i na takav način veličaju jedni druge. Doista sam ja samo rob. Ja sam samo rob. jedim kao što jede svaki drugi rob i sjedim kao što sjedi svaki drugi rob. Doista odnos Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam prema Allahu djela wa ala bio je poseban odnos. Primjer bogobojaznosti, primjer ljubavi, žudnje za Allahom subhanahu wa ta'ala, nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, primjer poniznosti, skromnosti, iskazivanja svojih potreba, primjer istinskog oslonca, primjer stida od Allaha subhanahu wa ta'ala, primjer svega. Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa salame naročito u odnosu sprem svoga gospodara bio je jedinstven i bio je poseban. Kako se obhodio prema svojoj braći, odnosno prema vjerovjesnicima, jer su vjerovjesnici svi braća, pozivali su jedno došli su s jednom vjerom, dini Islamom, da se obožava jedino Allah koji jedini i zaslužuje da se obožava. O tome uz Allahov dozvolu poslušajmo u našoj narednoj emisiji. Do tada, Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da meni vama, mojim i vašim roditeljima, i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i je salavat i selam na Allahov groba i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashaabe i sve onih koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Muhibbur rasul لها به اقتدي اقتدي حياتي هناء مع السنه احيا الانام من الظلمات من الظلمات من, الظلمتي من, الظلمتي من الظلمتي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمه هو المصطفى قادنا للفلال ودرب الرشاد إلى الجنة أحب إلي من العالمين وأهلي ومالي ومن مهجتي صلاة عليه